פרק ב' הנה על ההרים רגלי מבשר, משמיע שלום. חוגי יהודה חגייך, שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בליעל, כולו נכרת. על המפיץ על פנייך, נצור מצורה, צפה דרך, חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. כי אדוני את גאון יעקב, כגאון ישראל, כבקקום בוקקים, וזמוריהם שחטו. מגן גיבוריהו מעודם. אנשי חיל מטולעים, באש פלדות הרכב ביום הכינו, והבראשים הורעלו. בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. יזכור אדיריו. ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתה, והוכן הסוחך. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוג. והוצב גולתה או עלתה, ואמהותיה מנהגות ככל יונים, מתופפות על לבביהן. וננוה חבריכת מים ממהי, והם מנסים, עמדו עמודו ואין מפנה.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 אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק ללבעותיו, וימלא טרף חוריו, ומעונותיו טריפה. הנני אלייך, נאום אדוני צבאות, והבערתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד קול מלאכך.